بسم الله الرحمن الرحيم وஆக سامعان كلمه لفظ موضوع لفظ مفرد را گيان بر سي قسم است خل و سم و در کتاب خلاسه دار در چپ دی که اول مخدمه دار او سالور پا کچی در بابو نیدی بابی اول پا بیان در سیغو که دی او بابی تانی دا محمود موتد دا شئیر شئیر بیانې بیانی آو دا رنگ بابونا و غیر شئیر شئیر پاک بیانی آو مشکلی تیغیر پاک بیانی ایسی په پکه چې دا خاتمه ده باسه دا خاتمه ده نو مقدمه دي چې څه بیانې او د تقسیم کلمې دي چې اخسان وکړنی بیانې و اقسام ان کلمه و اقسام د دغی کلینی چې لفظ موضوع مفرد راگوين چې دا کلمه لفظ موضوع مفرد تعویرش مقدمه د شی هغه شی توصی چې دا د مقصود نه مخکې ذکر کیږي مقدمه ده شی ما یا توقفو علیه الشیح توریخ چه پاگیبانی ده بلشی معرفت دا موقوفی تمهیدی د بلشی ده پارا ده غیده آسانولو ده بصیرت ده پارا تو ده مقصود نمک کی ذکر کیجی ما یا توقفو علیه دا ذکر کې د فار د بصیرت چې دغه خبره په کې ذکر کړه چې چلوست هغه په مقصود کې په کار راځي دا مقدمه موقوف علیه د مقصود تاسو به یې خېدل تاسو مقدمه چې دا او په په دې باندې مقصودی په خاص خاص اصطلاحاتو کې بياني شروع سره مقصود کړه پکار راځي ها دا مقدمه لفظ ماخذ ده مقدمه تل جيش نه مخته هي د لحکر ته د لیکي مقدمت الجيش لا بيع في دو قسم هذا مقدمة بلك في تلور قسمه بانده. عام مشهورة دو قسمه يعني مقدمت العلم عظيم مقدمت الكتاب مقدمة العلم تعريف موضوع غرض في اي دا مقدمة العلم دا او تعريف ايسي خلقك ما يتوقف عليه السروع في العلم مقدمة العلم ما يتوقف عليه السروع في العلم ما یتوقف علیه الشروع فی العلمی چه موقوف ای فائیبانی شروع فی علمی چه اغای بارد موضوع غرص ده, ده علم نا دا مقدمتو العلم دیما مقدمتو الكتاب مقدمه کتاب دیتا وای بیا توا افاتن مینل ماسئلی خود مت امامل امامل مقصود بها ونقعها فيه فا يزير فيه حاضره فيه اي لقى واسم تخياتنا لارتباط خيات فائفة من المسائل قدمت امام المقصود لارتباط المقصود بها ونقعها ویاردی بنیش دکا ویارت تکلن بالعالمی ویار دادی او فاتح بجیر آزا خان او فاتح شریف من صنعه الرجال حدایه کردی عبرت ونفع حاکی العبرت دیلمسال من صنعه الرجال ثال <سؤال> برا <سؤال> <سؤال> دا سړو کار دی دکه پرونبدولې خو به کار دا جن خو وقتیختي راغلی که نه ظاننم چې د شاته ولاړو به لا مدانه دا ولاړواغ ولا پر سر خل را دا یو حصل له ممسائللوناه پ من ممسائل یا مقدم کتابي او ح د خود د م تمام مخ چې د مونه مخک ل ارتباط المقصود بی ها و نفی ها مقصود دی سربتی او نفدتی مقدم پا مقصود کی خارکی آلتا پتل ایو قدمت امام المقصود لی ارتباط المقصود بی ها و نفی ها بیدار مقصود دی سربتی ها دا نور افتلاحات لگت کلمت ستوئیه و دا کلمی اختام و کلام و دا خبری دیتا مقدمت کتاب و کتاب متعلق کنی خبری زیگر کریش یادنشو <متحدث> در طاق داری؟ یتوائفت من المسائلی قدمت امام المقصودی لارتباط المقصودی بها و نفعها رواه رواح الشرح التحجیب ایل اکا تا خود سرشتی رواح گوزیگا؟ ایل اکا ماتو شرح التحذیر ها او دادیس و کتاب ام نرز منتق و کتاب بلد مقدمہ جوز او ها درم قسم مقدمہ جوز او دریل دا اپده منطق که را دیه ای داوی صغره داو داو کبره دا دیتا دلیل ہوئی تیگه نا؟ صغره و کبره آو شرط و جزا دا زان لزان لدیتا مقدمی ویلیش تیگه نا؟ مقدمی دا جوز او دلیلیش صغره یو جز دلیلی کبره یو بلی در ذهن نظام ندید مقدمی <تصفيق> وی شرط و جزا خدایش شرط یو که شرط یو مقدمه جزا مقدمه مقدمه و تعلید فکر صغره و کبره مقدمه و تعلید <تصفيق> جز و دلیل مقدمه جز دلیل تا مارسی یاد اول مقدمه ممحهده سلورم قسم مقدمه ممحهده ای اوش تنهید تا که دی لکه در مقصود شروع کول کل در خیلی در گرانی گنا شما که اخواد اخواد خبری بود که نوری مقصود تا شده در لکش سی ابتدان آقا اصلی خبر شروع کول شده در گرانی گنا خلی که در آقا در رو نیست آقا مقصود تا بگی روز تا شده در لکش تا بچال وال بانی خرمانود که زن ت ايه كده سته مقدمه موحده و تمهيد ثاني خبره ايه كده بطلول خبر اذان و تشكوي المقدمه العلم مقدمه الكتاب مقدمه جزء الدليل مقدمه مما هذا غه یاد مفول مما او مقد دا مفول بعض سفیل دیغ شي بیا دا بعض ت په معه ده بعدې سفاول سره دی مقد بما په معه د مطاق دیما ځکه مقدم المتعد دی مخیکون بل سوو خدان نه مخکې دی په خپله مخک د به اگه مقدمه دق بابی تفیل والده که محکی که اون که دا اغا تالیب لره چې دا, دا یاد لاند لاند مقدمه یاده اگر پاق بانی شاگه دان نیده یاده کرده لاندې خبرې خبری میمکنه اگر مقدمه که سناده مقدمه در تقسیم کلیمه ده و آن کلیمه تقسیم د کلیمه د و اقسام ده ده کلیمه که لبز موضوع مفرد را گوینده داكي دا کے لفظ موضوع مفرد راگوین دا تعریف دکنی میلی کلمہ ستا وے لفظ زین موضوعات چې مفرد تی او په معنی مو پرم دلالت کی څنګه لفظ موضوع مفرد راگوین ایا چې یی کلمہ ستا وای چې واضح دلالت کوي په یو کلمه توی واج دلالت کوي په یو مانو باندې نو دای تعریف او لغت کلمه توی لغت کلمه او کلام یو معنا ده اصطلاح فرق ده خو لغت کلمه او کلام یو شی ده چې ما يتکلم به قليلا کان او كثيرا راوا الشر جامي ما, يتك... ما يتكلم بي قليلا كان او كثيرا كما بي شرح الجامي مولا جامي عبد الرحمني الفوائد الزياديه ما يتكلم بي قليلا كان او كثيرا تسبس کلم په وشنو کله چې کوډیری نهغه بس کلمه ویلې شي یو کلام ال کلمه او کلام ما يتکلم بي قليلا کانو کثیران یعنی څه و لغت په بار سره کلمه او کلام یو شی دی لکه یو الله وتا چې یو رجال کله کلمې او کلام څه فرق لري د دې په ذکر کولو چې د لغت په اعتبار سره کوي خلاف په اعتبار ښه لو قرن دلاغت پر چه بار یو ننوب دایو چه کلمو کلام یو شل چې ما ایتکل نوږي قليلا کانا او کثیره اړستلاکه چهله فرق شته کلمہ که فرات شر ده او کلام که ترکیز شر ده بیگدا استلاکه کلمہ اغلب سوای چې ودا شے او ای زمانه مفرد د سفارا که کنه راځل کلمۃ لفظن او د علمان مفرد مفرد مفردین دا ټول نه هم د اوثر څخه مطلب دی ها 60 دا غلفز چې وځکړل شرې دا معنا مفرزل پال ولفظم مفرز ایو دا ویل تختایا یاد نوځای په یو لفظ په یو معنا دلالت کوي چې څو لفظ دځای په څو معنا دلالت نه کوي ها چا لک داسی دلالت کوي او دا دا دا یا چې د نای په کوي او د په چرنګ باندې دلالت او دا راځي دنه دای په انجن دشه نه دا جوزه لفظ دلالت جوزه معنا نه کینديت لغوی او په معنا مفرد لفظي مفرد ویل کیږي او معنا مفرد اوتور خیال تنتی ترال نو تا کلمه شریفه ده نه دا په کلامه عربی کې برخه کې صدا په درې قسمه له خپل اسم نه او حرف ده په مقام کې بدرګه شوکه اخلاقشه مقام کې د یو خبره معرفت زری یو خبره چې د نو وجد حصر د کلمې په لې اقسام ثلاثه کلمو ولې درې قسم مړه په صدق لله نديته وجد حصر دا دلیل ها وجد حصر ان وجد رعبان دولو لكلمة في أختام ثلاثة وجهة هذا رعبان دولو توجهان لذلك رعبان دولو لكلمة وللعبان دولة في أختام ثلاثة وجهة هذا سوجد لتوجه الحسن وإذا كانت أخذها أخذ غشرة دليل علت هذا سيدع كلمة أبو إذريكي سنباني والده هذا أيواء خبرات ديما خبرت دابا كارنا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 در در مخابر اعود در مخابر در استقلال او در عدم استقلال معنی چیز در دکر استقلال او عدم استقلال مطلب او طلورم تعریفونه دینده ای بخباله شیده تیلو دیست موظهار او علامات سیطاتو پر نهو شریف که دیده پیشاد و سرکی مویل اول خبری داشت وجد حسر دری وجد حسر دیی نمبر ایک دا کلی ما به خالی نه یا به مسند مسند الهی دعا له واکې چی یا به سره مسند واکې چی غننه مسند الهی یا به نمسند واکې چی یو نمسند دی له موسن الله موسن عليه دواره واکای چې د نو دغه څوک وایي هیڅا په لکه نه حاضر كنکه صبح کنه دې دې ستو مسن الله تعالی دغه واقعي یبه اور او فل او خپل کا مسن واکای چې نو مستاد له هغه ته څې علوي فل مستاد له او حرف فلسره چه دنو دنمو سنواکې چې یو نوموسته دی له دې کار شوی نوموسته له واکې چې یو نوموسته دی نو نوموسته نه له حرف یا دې سی یو اجازه لږه چې دا کلمه به حالنه زموږه زحسر یا بدلالت کوي په بازار أبدأ لعلاد الذي ي acknowledgementها عن نسبتها أبدأ لعلاد الذي يمكنها تمر إن يقول هذا كبالعلاد الذي ليسوا عن نسبتها كبالعلاد الذي يتم inventها عن نسبتها لكن الله يتمulating مع الربط لعلاد الذي يمكن أن تometown أيها الأبد أيها الأبد يمكن أن ي Schedule أيها و نسبت هذا على نسبت س襄ة carve، فعلوح gotten ذراً و encouraged هذا We are the Natal headquarters وأبدأروh continued. كبالعلاد الذي يمكن حدوره عموانة 되어 او قربتو نحرف حسان وقتا یا د اللہ اندازی آوار دریم واجد حسر شدہ کلمہ بخالی نئی یا با دلالت پخطل مانبان پخطل اکی یا بین اکی یا با دلالت پخطل مانبان پخطل اکی یا بین اکی کنی هر نحرف فرقل او دلالت اکاو نیاب مختلف پا زمان پوری یا بین ای کون مختلف پا زمان پوری و نفیل کنون نیسا این تیکس اگرانی او یا اووروسب خوونه شروع دی د پورې غ نه وو دا اوور جيمه خبره داداخللی ولې مقدم کړی دی پهمانې کتابونه خوسم مقدم کوي فوان او د هغې وجه شته په ددل ته فیل مقدم کي د بیا وجه دا د زد او په کې را ځي نو تا ناحیان چې د دا, دا مقدم کوي او سررجیان فلم مقدم کوي د جه ده چې د ناخیانو ده غرض دی او د سررجیانو دا غ و ن مای دا ناحیانو غرستده اعراب او بینا دا دا غرستده او دا فیسم که نو رایی اعراب مو در کمچه سیداغ ای غرستده اغا فیسم که در رایی نا آزده ایسمو قدم دا دستورتیانو کار چده ندا بی تسریف پر اوی اوته سرروپات په خیر کډ را ځي په دپو کډیرر کې را ي اسم خو په ته جوې دي اوته دغ نوته سر کې په د اف ک تصریب ډیر را ي که دا د اوړول اړول راړول او راول او جوړول په جېقا د غر دغه دی نه دا ش په فیل کډیر دی نو په د جوانې دی سیل مقدم کري از می سر نه وا دیا دغه د تاریخونو کې دا خپلواک او آزادۍ د خپلواک د ځکه راځي خبره چې د هر معنا غیر مستقله ده او دې سمو ده په لږ معنا مستقله ده نو د خپلواک او آزادۍ د مطلب دا دی چې هر معنا غیر مستقله ده معنا ده چې د هر چې د کوي مع نه د پااره ه شوی دی داې په خپله دلات نه شي کوللی چې بلشي د ی نه یو کړ دا هر چې د کوي مع نه د پااره جهه شوی دی نو په هغې معانه دا په خپله دلالت نه شي کوللی تر سوو چې د سره بلشي نه یو کړ لکه دا غوره من یو عل دی منند وزه شوی د ابتداې خاصې دپاره ع و شو دی د امتحا خاص لپار چې د خاص نه کې او یو خاص بانې امتحا کې نو مینهلا به دی خو ته او دا چ للو د کورمه مدرسې ته راغلییم او دهغې دپاره خو میهلا په کار دی که نه او سر د مینهلا نه محخب به وایي چې دا ته مررگ د بانې راغلی دی چې د می نهلا خو مطلب نهې حالا د چېزاره دا خمانه لپاره وجه دا پخپله او دلالت نه شي جولی سر تو چې بل مه او سر راانه وړي چکه من البپ المدرس زذهب تو من البپ لل المدرس د د کور نه مدرس سره پو دلا قلال دا معانه ددلته چې دا پخپله معانه پخپله دلات ک لکه فعلسم فعللو هسم په خپل معنا باندې په خپل ځله علاقه کې دا تاجا تا نه لري کله کله بل شی ورسره نه بدلاله کېږي ٹھیک ده او بیا د هیڅ معنا مستقله ده خو مطابقې ټول معنا مستقله دي مطابقې مستقل مستقل. كل معنا موزو له او د څېر معنا مستقله ده خو تزمني تزمن ګوز زمانہ کوي د دې معنا دا کپل کې درې جو ده فیل پو مانا حدث اندلالت کئی اغفیل نی پا نسبت اندلالت کئی دا کار جانا چی دا او پا زمان اندلالت کئی حدث و نسبت زمان لکه زرابا زهدون زید وال کریی دا زرد چره دا وال دا حدث دا زید شو دا نسبت شو زید پایل او زمان داده چی پا تیره شو زمان کئی دا مدې ته دا معنی حادثه مستقله ده ځکه زمونه او ځان نسبته کې غیر مستقل دي. تول ټول معنا مستقل نه شو کېدای، یعنی معنا پخوا، یا یو جسد مستقل شي او هر پروتل غیر مستقل. تاسو څنګه په تعریفونه معلوم څه د نشي سم څه تایڅه ځان او هر څه ځ هر دداوی چې په خپل معنا په خپل دلالت نه کوي په غیر د زمند کلمې او خرا څل دې دداوی چې په خپل معنا دلالت کوي خو په اوسه توې په معنا نه فورې اې څنګه دداوی چې دلالت په خپل معنا باندې په خپل کوي په غیر د احترام نه په زمانه فورې په دې کې څه په بر سې کیسه مست کلمه پدريکې سوال نه فعل رسم د هر د فیل آن په لاغه کې دلالت کوي بر معنی مستقلا چې دلالت کوي په معنی مستقلا باندې با یکي ازمنه سلاثه چې دا په مخترنه په اوستۍ په یو د زمانو سلاثه او پوري ای مطلق زمانم نه زمانه سلاثه پوره په اوستۍ په دې بار د اصله وجه سره په پام پا کې د لفظ دالنا کیا هغه مازيد او حال له واستقبال چونې ضربه د ماضی یذریب او حال واستقبال دواړو باندې دلالت د افعال له وهي سامان کې وي سماवत دلالت کول بر معنی مستقل کدا دلالت کې معنی مستقل باندې خنبه یەک از مینا چې نبه په واست په از مینا او ثلاث او دسی مختصر شنه عبارت وي خدایرو څخه وال چون رجلون وذاربون لک رجلون ش۴ جن دي کې زمانہ نشته ذارب ون وہن کی په زمانہ دلالت نه کوي اعتبار د اصله والی اره و هر پان کې هر فاغت وايي دلالت كون بر معنا چې دلالت کو معنا باندې کېغه غیر مستقله کې بے ځانې کلمې دیګر فهمېد نه شواله چې په غیر لازم کول د بلې کلمې نه معنا پهم تنه راځي چون مینا و الٰه مشهور مثالونه د ذکر کې انلته د ذکر فعل د اعتبار معنا و زمانہ برڅخه سمستا دا پوسټ تقسیم نه سیل کې ‫עכשיו په בחלטה. ‫פוצל שבי. ‫נראה לי בתוך תלעד دی ‫היא